Naime, Franjina ekonomija za pravedniju sutrašnicu. Osvrnut ćemo se na jedan međunarodni skup koji je održan od 19. do 21. studenog, dakle nedavno, evo upravo je prošao i za nas je i jedan je to poseban skup koji je možda na jedinstven način okupio više od 2000 sudionika iz 120 država svijeta. Ekonomiste, poduzetnike, pokretače brojnih pozitivnih društvenih promjena, a među njima su bili i predstavnici iz Hrvatske, koje ćemo danas čuti u našoj današnjoj emisiji. Pa evo o čemu se točno radi, čućemo zapravo iz prve ruke, jako je bila riječ o online konferenciji, jedan od glavnih organizatora sa ove Hrvatske strane je bio i gospodin Petar Fabian, kojega upravo sada uključujemo i telefonom u našu emisiju, pa evo, želim dobrodošlići u gospodinu Fabianu. Poštovanje, pozdrav svima, hvala lijepo na pozivu. Pozdrav. Evo gospodine Fabian, vi ste predsjednik udruge za ekonomiju zajedništva, A, to je inače koncept Fokulara, pa uh -huh. znamo da ste bili vrlo aktivni u samoj organizaciji i da ste postali akreditirani akreditirano čvorište, ako to tako možemo reći, ili upravitelj čvorišta, što bi bilo prava, pravi način kako da zapravo opišemo ono što, što ste zapravo preuzeli na sebe. Tako da ovaj hrvatski hub Franjina ekonomija nalazi se u Križevcima i vi ste osoba koja ga zapravo većim dijelom koordinira. Pa evo za sam početak možete li našim slušateljima objasniti općenito kakav je ovo bio međunarodni skup, i što je točno nešto što zapravo ste donijeli, vratili natrag u Hrvatsku, odnosno što ćete tek pokušati ostvariti u Hrvatskoj? Dobro. Evo, dakle, vi ste na početku rekli da je taj međunarodni online skup skupio dvije tisuće mladih iz 120 država i tako je bilo zamišljeno, naime Uh, Fra, franjena ekonomija se je trebala u originalu održati u ožujku ove godine. U živoj. Međutim, uživo u Asizu, onako simbolično. Jer franjena ekonomija se tako zove po svetom Franjo Matiškom, mm -hmm. ne po, po papi Franji. Da i to treba reći. I, tako je. i to treba spomenuti. I ovoga, evo nekakav feedback nam je sad nakon što se, nakon što se taj događaj uh, trebao odviti u ožujku, pa nije, pa je odgođen na studeni. U međuvremenu su ti mladi, tih dvije tisuće mladih je devet mjeseci radilo na, na rađulim tematskim radionicama uh -huh. i, i radili su u biti kako, koje, koji su predovjeti potrebni, šta treba napraviti u današnjem ekonomskom sustavu da bi ono počelo gledati više na siromašne i da bi taj Ovoga, prvedni sustav e, za vlada današnjom ekonomijom. Ono što se dogodilo je da tih 2000 mladih koje je trebalo sudjelovati u Asizu e, dogodilo se je to da je sad na ovom online događaju koji je cijeli prebačen online, znači u Asizu nije bilo fizičkog okupjenja, ali je zbog toga sudjelovalo 100.000 mladih, uh -huh. tako da evo, evo, je puno više da. nego što je trebalo biti na početku. Da. Tako, ali evo krenimo od početka za sve naše slušatelje koji možda prvi put čuju ovaj pojam eh, Franjina ekonomija, odnosno prije toga ekonomija zajedništva, eh, fokulari već duže vrijeme promiču zapravo taj koncept i postoji mnogo literature u tom području, pa ridemo reći o neke najosnovnije stvari, dakle što je to točno u svojoj srži? Može, znači e, to je jedna ekonomija koju Udruga za ekonomiju zajedništva promovira, ekonomija zajedništva je jedan međunarodni pokret koji nudi stil života, e, koji je stil života u biti, ne, nemaš sa članske iskaznice za, za da li si član ekonomije zajedništva ili nisi, nego da li živiš ta načela kao što su, na primjer, besplatnost ili kultura davanja onako totalno e, drugačije nego ekonomija koja se nudi danas. Ne? Danas je kultura posjedovanja, a mi promoviramo kulturu davanja. Mm -hmm. e, isto tako i franjena ekonomija. Ne? Franjina ekonomija, ja bih rekao da je inicijativa pape Franje koja okuplja sve jedne pozitivne ekonomije i sve pozitivne e, ekonomske sustave koji će doprinijeti jednom pravednijem sustavu nego što je danas. Na Franjenoj ekonomiji je jako puno bilo riječi o tome da, da je ova pandemija baš i dokazala čak i nevjernim tomama da, da, da ovaj ekonomski sustav koji danas imamo nije e, održiv, ne. Mm -hmm. naprimjer današnji ekonomski sustav gradi najmodernije tehnologije e, i, i sve najmodernije tehnologije su u, u svim mm -hmm. sustavima ekonomi. a nismo u stanju nahraniti gladne, ne da. E, onda recimo ta neravnoteža, ne. Znači dvadeset gospodin Junus je bio jedan odgovornik Nobelovac, mm -hmm. dobitnik Nobel Nove Nagrade za mir, on je rekao da 26 prema posljednjim podacima 26 najbogatijih osoba znači pojedinaca ima zajednička dobra u vrijednosti 3,5 milijarde ljudi sa dna ljestvice znači najsiromašnijih i to evo mislim da je zbog toga Papa Franjo da je prepoznao tu ovoga nestabilnost ovog sustava prepoznao je mlade njegov poziv za okupljanjem je išao prema mladima jer ja sam se kao 41 godišnjak prijavio da da želim sudjelovati, ali sam bio odbijen zbog godina. E, papa Franjo je prepoznao mlade kao one koji moraju e, trebaju djelovati. Mladi trebaju djelovati danas je rekao ili će ih povijest pregaziti. znači ako budu ostali inertni na ovo što se danas događa, oni su ti koji će živjeti tu to u, u, za 10 godina će biti oni menadžeri, oni vlasnici firma, oni će biti profesori, oni će živjeti u sustavu. Mm -hmm. Za sve one koji sad pripučuju taj pojam, koje su onda glavne vrijednosti franjene ekonomije? Možda neki od slušatelja već žive franjene ekonomiju a da toga nisu ni svjesni? Pa da, evo, kršćanske vrijednosti kao što su besplatnost, kao što je kultura davanja, um, ali mislim da je ipak nekakva svrha povezivanja i okupljanja i aktiviranja znači da, da se ne ne samo da se žive vrijednosti sam za sebe, svi mi živimo koji smo kršćani ili nastojimo živjeti kršćanske vrijednosti ono što bolje ali stvar je toga znači da se povezujemo s ljudima u našim lokalnim zajednicama da li je to na faksu, da li je to na poslu da se povezujemo i da zajedno kako je Muhamed Junus rekao da zajedno nas 99% izrazi kakvu mi ekonomiju želimo prema ovih 1% koji su trenutno vladajući. Mm -hmm. Vi se već duže vrijeme bavite zapravo s tom temom kad kažem vi misli na fokolare, pa zanima me kako to izgleda kod vas u stvarnosti dakle, kad operacionalizirate sve te ideje. Mi se bavimo kao udruga za ekonomiju zajedništva koja ima sjedište u križicima. E, osim što promoviramo ekonomiju zajedništva na raznim konferencijama, na primjer imali smo konferenciju Nadahnuta ekonomija za ujedinjeni svijet mm -hmm. u siječnju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje smo čak imali međunarodnog poznatog e, glavnog govornika Lorenza Čonga iz Singapura. Onda imamo recimo jedan međunarodnog, član smo međunarodnog e, projekta inkubacijske mreže gdje mlade poduzetnike učimo, vješt... buduće poduzetnike učimo vještinama poduzetništva, ali kroz ova načela koja mi slijedimo, znači kroz, kroz načela ekonomije zajedništva, uh, onda evo čim smo, čim smo čuli uh, poziv Pape Franje u desetom mjesecu prošle godine kada je on izdan, a pogotovo nakon laudatos i Uh, enciklike, koja nam je bila briga za zajednički dom, koja nas je jako inspirirala da se još više bacimo u te projekte ekološke održivosti. Da, eto. To su, dakle, koji su onda koraci? korac? Ja, vidjeli smo da uh, bio organiziran uh, i ovaj cijeli set događanja zapravo 19. 20. i 21. Uh, okrugli stol, profit koji brine između ostaloga, isto tako, zar ne? Da. Pa evo, program za ta tri dana smo imali podijeljen na dva dijela. Do podne smo imali nacionalni program. Četvrtak smo imali panel koji smo nazvali da li je moguća preobrazba ekonomskog sustava. Tu nam je gost bio Pater Mionikić s uh -huh. sa našima iz Pokrata Fokolara, Đinom Perkov i Antonom Matoševićem u petak smo imali akademsku zajednicu panel uh, koji smo nazvali Profit koji brine sa profesoricom Marijanom Kompes sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta, profesoricom Ivanom Marić sa ekonomskog fakulteta u Zagrebu i jakša, profesor Aksa Kristos sa ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Andrea Švigeri bila. Mm -hmm. uh, u subotu u petak, da, u subotu zadnji dan smo imali poduzetnike Open Space kao okrugli stol, di su nam se Hrvo, gospodin Hrvoje Lovrić, poduzetnik iz Konzulusa, Nikola Živković, ekonomiti deo i Mislav Vukša, eksplanta grupa mm -hmm. su nam ispričali svoja iskustva, kako je biti poduzetnik i živjeti ove vrijednosti hranjene mm -hmm. ekonomije i ekonomije zajedništva u ovom sustavu, tako da evo, ba, baš smo imali zanimljive panele, panele su dostupni ili će biti dostupni online, e, možete slobodno potražiti Facebook stranicu Economy of Francesco e, Hub Kroacija mm -hmm. i tamo se objavljujemo konstantno ovoga I, i panele ćemo isto objaviti da budu javno dostupni. Super. I evo, pred sami kraj vašeg javljanja, koji su onda daljnji koraci? Dakle, ovo su zaista intenzivne aktivnosti i kao da ste čekali ovakav tip poticaja da, da onda još i snažnije krenete u progovaranje te ekonomije zajedništva koja, kako sad vidimo, postaje sve više upravo franjena ekonomija. Da, da, evo, baš ste lijepo to prepoznali, hvala vam lijepo. Ovoga... Ništa sad, iduće godine franjina ekonomija će se ponovo održati fizički u Asizu u 11. mjesecu ako će to biti ovoga moguće i ako se pandemija do tada smiri, a dogovor između svih koji su dionika franjena ekonomija je da do tada aktivirati, povezati lokalno sa istomišljenicima isto i pokrenuti konkretne akcije. Sad da li će to biti, uh, pa ne, evo, recimo javila mi se jučer uh, jedna profesorica iz srednje škole iz Drniša, koja je sudjelovala na Franjinoj ekonomiji i ona se želi lokalno aktivirati na način da uh, želi temu Franjine ekonomije predstaviti na međužupanijskom skupu uh, dole u, u Zadru i Šibeniku, ne. Mm. Tako da evo svako, se nek, svako nek se aktivira tamo gdje može, e, isto tako ajmo se povezati koji, koji mislimo ovoga da se trebamo povezati i da možemo zajedno bolje pridonjeti i evo to bi bila neka zadnja poruka. Hvala vam puno gospodine Fabian, evo zaista kada a, krenete istraživati ovo područje vidite koliko je široko i koliko tu zapravo posla još ima i svakakav poziv svima oni koji su prepoznali ove vrijednosti koji ih možda već sada žive da se pridruže i da zapravo ujedinite te snage kako bi onda i Franjina ekonomija došla do što većeg broja ljudi. Upravo tako, upravo tako. Hvala vam puno Hvala i doslušanja slušanja mir i dobro. Božo moj dopusti mi Alleluja. Mira tvoj, budem glas Aleluja Ima li mežnje bilo gdje Alleluja. Daj da ljubav nosim tu Aleluja Ima li sumnje Daj da vjeru nosim tu Bilo gdje, aleluja. Daj da nadu nosim tu, aleluja Ima li žalosti bilo gdje, aleluja Daj da radost budem tu, aleluja Ima li tame bilo gdje, aleluja. Daj da svjetlo budem tu Bože moj dopusti mi, aleluja, mira tvoj da glas, aleluja. Bože moj dopusti mi, aleluja, mira tvoj da budem glas, aleluja. Bože dopusti mi, aleluja, tvoj, aleluja, moj, dopusti mi Evo nas ponovno u emisiji Poziv u svijetu, emisiji o Franjevačkom svijetovnom redu. U današnjoj emisiji donosimo jednu posve novu temu Franjina ekonomija za pravedniju sutrašnjicu i osvrćemo se na veliki međunarodni skup koji je održan nedavno u Asizu, odnosno online, u kojemu su sudjelovali i hrvatski predstavnici koji su se svi okupili oko ideje franjene ekonomije. Nakon što smo čuli gospodina Fabijana, koji je progovorio aktivnostima koje se odnose na Hrvatsku, idemo poslušati još malo iskustava naših predstavnika, pa sada pod srca pozdravljam sestru Antoniju Čobanov, služavku malog Isusa, koja trenutačno služi u Metkoviću i kao što sam rekao, ona je bila jedna od aktivnih sudionica ove konferencije. Sestru Antonija, čujemo li se? Čujemo se, hvaljeni si, Marija. Uvijek bude hvaljen. Kako ste? Odlično, Nadamo se da ste zdravi i da je sve pod kontrolom. <laughs> da, hvala Bogu, sve je u redu. Polako se vraćamo u svakodneviću. Evo, ne znam jeste li uspjeli čuti ovaj prvi dio emisije u kojem je gospodin Fabian govorio zapravo one osnovne ideje, odnosno dali smo nekakav kontekst. A idemo sad na, na konkretna iskustva. Ono što je mene posebno iznenadilo je ta vaša aktivnost u konferenciji, pogotovo ono što će možda iznenaditi naše slušatelje, da ste sudjelovali u radu jednog od sela, odnosno posebnih grupa koje su se pripremale za konferenciju. O čemu se točno radi? Dakle, u konceptu ovog događaja osmišljeno je da svjetišće madi koji su a, evo uspili prijeći taj proces prijava, a, da oni budu, odnosno da se predijelu za jedno do dvanest tematskih područja ekonomija ili sela kako, kako su oni to nazvali i ja sam se evo, predijelila za selo koje se naziva financije i čovečanstvo. A, uskoro, nakon kad je odgođena susret za studeni, pozvali su nas na radu skupinama. Dakle, da ne budemo mi ti pasivni a, evo, pripadnici tog pokreta, da se ništa ne događa. Pa smo uskoro počeli sa radovima i webinarima i raznim radionicama i to je bilo dosta aktivno i trudili smo se. Znači, nas je nekako bilo oko 50 toj skupini mladih iz cijelog svijeta Tvrdili smo se pronaći to vrijeme neko konkretno rješenje iz našeg područja financija stva, da do jedanaest mjeseca to uspijemo ovo, predstaviti papi. pa bilo je to intenzivno i na kraju krajeva konkretno što je najvažnije. Ko, ko tko je koordinirao zapravo taj program, odnosno ko se je vodio recimo u ovoj konkretnoj grupi, odnosno u ovom selu? u mojoj grupi, znači, svaka grupa je imala nekog voditelja, odnosno mm -hmm. koordinatora iz samog organizacijskog odbora, zatim jednog seniora, odnosno nekog mlađeg ekonomista koji je isto to prijavljen i na kraju neko od nas participanje, na je isto bio koordinator. Počto se svaka grupa dispertirala, još manje skupina, neko nas se mora angažirati u te podskupine da bi mi mogli jel, uh, to više specificirati. Mm -hmm. so, ja sam isto imala priliku biti koordinator podskupine za financijskoj edukaciji. Super. Evo dakle, sad kad gledamo onako kako je inicijalno bio zamišljen skup vjerojatno ne biste imali toliku količinu formacije uh, kroz Dobre, ovaj period koji ste imali i kroz webinare što ste sada sami posvjedočili. Pa koliko je sve to skupa sama priprema online konferencije i na vas djelovala formativno? Pa mnogo doista smo se obogatili evo iskustvima vrsnih stručnjaka u ekonomiji diljem svijeta koji su podijelili s nama sva iskustva i znanja i dapače, još više su nas i poticali, davali nam razne savjete. Uh, nije, normalno bogacuju poznanje svih tih mladih svih tih stručnjaka ali opet posebno odnose stvori u ovim manjim skupinama uh, u našim selima i u podgrupama gdje smo uh, se mogli fokusirati na nešto što je nama na najbliže i dati neki svoj doprinos u raz, raz, raz, raz razna razmišljanja ali evo rekao sam preko m, skoro 30 webinara je bilo i preko 300 popratnih događaja koji su se organizirali na raznim mjestima po svijetu da su malo mladu deljaktini prema ovom uzvaji dokače. I ove naše radionice koje su bile pa skoro svakih deset dana se valjalo ovaj sastati i, i raditi dalje. Koliko je bilo među vama redovnica i redovnika? Pa ja osobno u među participantima nisam vidjela redovnicu. Uh -huh. Redovnike, ne znam, pazite, ima nas preko dvije tisuće, ali evo, u tim svim zajedničkim susretima nisam uspjela prepoznati, ali znam da u organizacijskom odboru je sestra Alisandra Smerili koja predaje ekonomiju u Rimu, isto tako, je nam je bila nekoliko puta gošća, isto tako jedna sra Dominikanka koja predaje ekonomiju u Rimu. Mhm. Uh -huh. A, ima ukljicenih i svečanika koji su nam isto ovaj, tako držali predavanja i svoje iskustva uh, prenucili. Evo gospodin Fabian je rekao da je imao problem na samom početku da ga nisu htjeli pri, uh, pustiti zapravo da bude sudionik budući da je prestar uh, pa smo se malo nasmijali na na tu njegovu izjavu. Dakle, većim djelom je zaista bilo riječ o mladima. Istina. Da, u mladima je to bilo uh, jedna od kriterija mladi od, mislim, od 18 do 35 godina, ali je bilo bile zahtjevi jedna razina i obrazovanja i iskustva i te prijave su bile prilično isrpne. A, danima je trebalo raditi na tome i pripremiti dokumentaciju a, koju smo trebali predati od iskustva do, do, do onej edukacije koja stoji iza nas. Pa iznad svega tražili su... Kako mi vidimo da možemo implementirati ovu karizmu koja se nudi vranjeno u ekonomiji u našem studiju, u našem poslovanju, poduzetništvu, Kako možemo implementirati ideje za ostvaranje bolje ekonomije? Evo i sad idemo na plodove. Dakle, gdje vi konkretno očekujete te plodove? Dakle, jako puno ste radili i sami ste rekli koja je to količina vremena koju ste proveli, naučili ste nešto novo, dobili ste nove spoznaje. Kako sada da to provesti u dijelu konkretno vi osobno evo, što možete napraviti i kako potaknuti druge zapravo da se i sami upoznaju sa svim mojim idejama i vrijednostima. Tako je, evo mi smo uh, odazvali se papirnom pozivu pa smo sada odazvali pozivu da to uh, pre, pre, prenesemo i u Hrvatsku preko ovog haba koji je bio u križecima jer mi smo imali izbor da bude i da ne bude. Mm -hmm. Mogli smo sami priključiti negdje u Italiju, ali evo je bio malo veći angažman, ništa se će ipak nama biti puno bliže. Već time smo ono, stostruko primili prvo u suradnju svoje evo, što smo uspjeli prenijeti i dalje. E, najvažnije što nam papo poručuješ normalno iza čega i mi svi stojimo je zajedništvo, je suradnja i poticaj da mi a, a, ovu, ovaj pokret živimo u svojoj svakodnevici. Studenti na studiju, u, u menadžeri, u svom menadžmentu, podstitništu, znači gdje god jesmo a, da živimo ovo i normalno da budemo uvijek povezani mi koji smo aktivno aktivno sudjelujemo o tome. Tako da evo svako od sebe treba doprinijeti tamo gdje, gdje je svijeta gdje se posađen. Tako da ja um, vidim um, priliku, uh, vidim uh, nadu u mnogim mladima koji su se već sada prijavili uh, na ovo sudjelovanje, evo ja što više za mladih znala uh, što se tiče ekonomije pozvala sam i da nas prate, i koji su oduševljeni i koji se Rado odazivuju na daljnju suradnju. Željni su dobra, željni su akcije i davanja sebe. Tako da ideja postoji puno, vidit ćemo što će se moći provesti, ali da, prvo, prvo i radionice, znači edukacija nekako neki temelj, pa ćemo gledati kako to dalje proširiti. Puno vam hvala. Ja ću završiti ovaj naš zajednički kratki razgovor sa onim što je rekao papa na samom skupu koji je uvjeren kako mladi posjeduju želju i gorljivost da svojom osobnošću, idejama, aktivnošću i voljom utječu na sadašnju i daju dušu budućoj ekonomiji. Evo, to je možda upravo vrlo snažna poruka za sve mlade koji nas i sada slušaju i sigurno vama poticajn vrlo snažan da u radu s mladima zapravo onda prenosite i da ih oduševljavate za ove vrijednosti. Jasno. Hvala vam puno, sestra Antonija, mire vam i hvala dobro vrlo. i ugodna večer. I vama, hvala lijepo dođenje. Previše premalo sjeha previše jeha previše boli frani no srce za sve nas moli frani no srce za sve nas moli premalo mira previše stresa la la ma da śnieg uś świecia ja no zbog świk nas plače. frani no srdce, zbog świk nas plače. frani no serce zbog smih nas nas płacze ślepy kra Du ein Hraňo čuj náš glas O zla svako čuvaj nás Nad životom našim lbim Nježno nás u srce skrý Nad životom našim lbim Nježno nás u srce Ušli smo i u treći i posljednji dio naše današnje emisije Poziv u svijetu u kojoj govorimo o franjenoj ekonomiji za pravedniju sutrašnjicu. I u ovom trećem dijelu uključujemo našu treću gošću, Pamelu Pinjuh iz Franjevačke mladeži Split, gospe od zdravlja, inače studentica Treće godine ekonomije. Pamela, čujemo li se? Čujemo se, dobro večer svima. Dobro večer, miri, dobro. Evo, Pamela, vi ste također sudjelovali u organizacijskom dijelu. E, ono što možda posebno treba istaknuti da cijela konferencija, budući da je bila online, većim dijelom počivala i na društvenim mrežama. Tako da ste vi bili zaduženi, koliko znam, i za Facebook i za Instagram stranice i za promociju događanja među framašima. Pa evo kako je to bilo iskustvo, možemo krenuti zapravo najprije od toga, budući da smo već u prva dva dijela emisije čuli da je zaista bilo riječ o velikom broju webinara, dodatnih događanja, a i sam broj sudionika je impresivan, naravno. Da, upravo tako. Ja sam bila zadužena za marketinski dio Uh, odnosno bila sam istomoć, uh, vodila sam Instagram stranicu i Facebook stranicu eofhub uh, Kroatija. Uh, dakle, a među tamašima čuli smo se sa područnom predsjednicom Ano Matić, odnosno nacionalnom, pardon, i u dogovoru s njom smo snimili video i naravno sa Eof Hub zajednicom, uh, tako da ga promoviramo među uh, hramašima, jer smatramo da upravo mi iz franjevačke mladeži trebamo se odazvati ovome pozivu, jer zapravo to je stranjena ekonomija od našega sveca i zaštitnika. Evo, kako ste vi prvi počuli zapravo za ovu ideju, odnosno možemo krenuti od ekonomije zajedništva pa onda do franjene ekonomije? Kako je taj prvi susret s tim pojmom i uopće kako ste se zainteresirali za ovu temu? Pa kao studentica ekonomije stvarno sam željela da ostanak u Hrvatskoj bude moja želja i da budu odlazak u inozemstvu zapravo ne bude primoran izbor, da ne bude trbuhom za kruhom i tražila sam neke zajednice koje su zapravo željne takvim ishodima i koje rade na takvim promjenama. No, međutim, to nisam pronašla negdje oko fakulteta, već uh, u Franjvačkoj madaži i s Antonija Čobanom je zapravo upoznala mm -hmm. s time i s tom idejom. Tako da u zajedničkom uh, razgovoru uh, o ekonomiji ona je zapravo provodila uh, tu ljubav za ekonomijom na način kakav uh, nisam čula na fakultetu. Evo, prednost ovakvih konferencija je međusobno upoznavanje, dijeljenje iskustava. Siguran sam da ste zaista ono, prepoznali mnoge ljude koje, sa svim njihovim idejama i vrijednostima. pa Koliko vas je to obogatilo kroz ovu konferenciju? Pa, naj, naj, ono što mi je najviše zapravo ovaj, a, ostalo kao nešto najljepše je to što nekako kada sami želimo a, promjene, Osjećam se usamljen, osjećamo se usamljeno, osjećamo kao da je to nemoguće i onda naiđemo na skupinu ljudi, ne na skupinu, već na desetke tisuća ljudi koji su isto željni takvih promjena i koji e, rade na njima. I naravno, taj iskusan, e, to je nešto neprocjenjivo što se pamti i nosi e, za cijeli život. To su prijatelji koji su se stekli e, na tako e, lijep način. Kao buduća ekonomistica, Evo, gdje vidite prednosti ovakvog načina poslovanja, je li to ostvarivo u Hrvatskoj i što vi osobno vidite da možete napraviti u tom dijelu? Ja smatram da Hrvatska ima jako dobru podlogu za promjenu i da ta promjena treba početi upravo sada, jer to je zapravo najbolje vrijeme za promjene, iako smo studenti, odnosno iako sam studentica, iako sam mlada, najbolje je započeti sa takvim promjenama baš sada i kasnije uh, graditi te temelje i mijenjati ekonomski sustav uh, Hrvatske, jer Hrvatska sigurno može bolje i nekako ovaj događaj bi obilježila rečenicom da Bog nije stvorio siromaštvo, već mi ne znamo dijeliti i da trebamo naučiti prvo mi sami dijeliti, pa tek onda to znanje prenijeti na druge jer Franjevačka mladež zapravo već godinama i kroz svoje formativne programe progovara o svim ovim temama, možda ne na tako očit način kao što je to sada u jednom ovakvom događaju, ali kako općenito vaša braća i sestre iz Franjevačke mladeži gledaju na tu temu, vidite li zapravo i tu mogućnost da se i kroz tu razinu također priča još više popularizira? Naravno, dakle, u strži mladeži je zapravo ekologija i ljubav prema ekologiji odnosu prema okolišu, a i sam Franjo je zapravo uh, puno fokusa uh, upravo imao na siromašnijima i uh, odbačenima, tako da to je zapravo u našoj samoj naravi. I uh, mi framaši zapravo smo i željni promjena i radimo promjene samo upravo, kako ste rekli, to radimo na tiše i drugačije uh, načine kako se zapravo u karizmi naše zajednice i naravno da vidimo podlogu za mijenjanjem. To radimo i volonterski i kako god stignemo, kako nas god pozovu, jer zapravo našem objećanju je odazivanje na svaki poziv dobra, a mislim da je ovo poziv na koji se trebamo i tekako javiti i hoćemo. Ovo je tema koja je dosta teška zato što traži naš trajni angažman, pa evo kako bi ste potaknuli mlade, da se priključe. Dakle, ne samo one koji su u Franjevačkoj mladež ili drugim zajednicama mladih unutar crkve, nego i one koji su možda izvan, koje ni sami ne znaju da je možda upravo ova ekonomija odgovor na ono o čemu oni trenutačno promišljaju. Pa mladi vam bi poručila da na nama svijet ostaje i da je to najveća istina. I ako mi nećemo se angažirati, ako se mi nećemo pokrenci, to neće učiniti nitko za nas i mi ćemo biti za ovo odgovorni, odnosno bit ćemo odgovorni za sve demografske trans, tranzicije što se događaju i što će se događati, tako da trebamo uzeti stvari u svoje ruke i početi djelovati, tako da sam sigurna da ovaj projekt neće osjeti samo jedna lijepa priča, jedna lijepa mogućnost da ćemo se pokrenuti i da će se stvari napokon poboljšati. Imate li već neke konkretne planove uh, u blizini i u daljini? Koje se odnose na framu? Dakle, planirate li neke nove aktivnosti baš iz ovog područja? Radit ćemo na financijskoj a, pismenosti uh -huh. budući da smatramo da je Hrvatska zapravo financijski nepismena, više manje, tako da ćemo poraditi a, na tome prvo u našem bracu pa onda šire. To ste jako dobro pogodili temu. <laughs> da. I evo za sam kraj, rekli ste sami da vas je sestra Antonija potaknula zapravo da se možda približite, da počnete malo detaljnije istraživati ekonomiju zajedništva, pa onda i franjenu ekonomiju. Pa zanima me kolika je tu uloga zapravo redovnika, redovnica, svećenika da nas potaknu na takav jedan posve novi pristup. Pretpostavljam da za ovo ne biste čuli da ste ostali samo unutar onih društava koji se nalaze oko fakulteta. Pa oni imaju jako veliku ulogu i oni su uopćenito jako odgovorni za naš e, duhovni razvoj, a svakako su odgovorni da nas poteknu na sudjelovanje u ovakvim e, događajima, jer ti događaji baš kao što sam rekla donose puno ploda i neizmjernih a, blagoslova, tako da ovim putem pozivam sve redovnike i redovnice koji su voljni, željni i u mogućnosti da angažiraju svoje župe u na ovakvim događajima. Evo, poštovana Pamela, hvala vam puno što ste se i vi uključili u našu današnju emisiju. Siguran sam da smo uspjeli potaknuti mnoge da počnu promišljati o franjenoj ekonomiji za pravedniju sutrašnicu i siguran sam isto tako da će biti još puno prilika da o toj temi progovorimo i u našoj emisiji. Hvala vam puno na vremenu i na pozivu. Pozdrav i mir i dobro. Poštovani slušatelji, dakle vidjeli ste koliko je sadržaj ova tema i možemo pristupati iz različitih perspektiva i mi vas zapravo na taj način želimo potaknuti da i sami počnete možda još malo više istraživati i vidjeti koje se zapravo blago krije u tom jednom posljednom ovom pristupu Franjine ekonomije. Inače, Papa pismom poslanom u Svibnju prošle godine ukazao je na nedostatke trenutnog ekonomskog sustava i pozvao sve one koji žele kreirati društvo i ekonomiju temeljenu na višim vrijednostima i etičkim načelima da se priključe. Možda je to jedna od najvažnijih rečenica s kojima ćemo zapravo ići polako i prema kraju ove naše današnje teme. Vjerujem da je potica bilo jako puno, a prije nego što pročitam i poticaj našeg generalnog ministra Franjavačkog svjetovnog reda, završit ću također s jednim citatom pape Franje, koji direktno je zapravo na taj način pozvao još na puno aktivniji angažman sve sudionike, a čuli smo koliko ih je bilo i da su došli zapravo iz više 120 država diljem svijeta, pa tako i Hrvatske. Ozbiljnost trenutne situacije koju je pandemija Covid-a istaknula još više, zahtjeva odgovoran ispit savjesti svih društvenih činitelja, svih nas, u čemu vi imate ključnu ulogu. Posljedice naših postupaka i odluka Pogodit će vas u prvom licu, toga ne možete ostati izvan mjesta u kojima se stvara, ne kažem vaša budućnost, već vaša sadašnjost. Ne možete ostati izvan mjesta u kojima se stvara sadašnjost i budućnost, ili ste u njih uključeni, ili će vas povijest pregaziti, poručio je Papa Franjo svim sudionicima ovog međunarodnog skupa. Evo toliko u ovom dijelu i pred sam kraj naše današnje emisije. Pročitaću i poticaj našeg generalnog ministra Franjevačkog svjetovnog reda Tibora Kauzera koji nas je potaknuo na svjetski dan molitve Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži ove nedelje 29. studenoga. Kako bismo imali novi početak u novoj crkvenoj godini koja započinje prvom nedeljom adventa i na blagdan svih svetih Franjevačkog reda, zazivajući zagor Franjevačkih svetaca. Pozivam svakog Franjevačkog brata i sestru i članove Frame da se taj dan pridruže molitvom Seravske krunice, Franjevačke krunice. Molitva će započeti u subotu 28. studenoga u 18. sati, a završit će u nedjelju 29. studenoga u 18. sati. Slušajući vijesti, poručuje generalni ministar, čini se da će svijetu na dolazećim tjednima doživjeti vrhunac pandemije. No i dalje trebamo biti strpljivi i trebamo izdržati. Međutim, iz dana u dan, i tjedna u tjedan, sve smo bliži trenutku kada ćemo se susresti u živo. Zamolimo gospodara vremena da nam da pravu vjeru, čvrsto ufanje i savršenu ljubav, razum i znanje, kako bismo ova vremena živjeli u skladu s njegovom voljom. Molim svakoga tko pročita ovo pismo da ga prosljedi kako bi svaki brat i sestra bili upoznati ovom molitvenom danom, te kako bi se mogli pridružiti. Uz zagovor našeg seravskog oca Svetog Franja i svih svetih Franjevačke obitelji šaljem vam bratske pozdrave, vaš manji brat Tibor Kauzer, generalni ministar Franjevačkog svjetovnog reda. Evo, poštovani slušatelji, vidjeli ste koliko smo zapravo danas donijeli puno informacija u ovom vremenu. Na kraju ove crkvene godine ulazimo zapravo u jedno posve novo razdoblje radosti i iščekivanja. Pred nama polako dolazi Došašće, odnosno i Božić. Popotica je to zapravo svima nama da promislimo i o našem poslanju i o našem pozivu u svijetu, kako je inače i naziv ove naše emisije. Toliko od nas za danas, hvala što ste bili s nama i čujemo se ponovno za mjesec dana. Mir vam i dobro! danju Britmom sne gode. Umocijačujem samo ime tvoje. Dolazim te bi za sveboli svoje. Ne kam me vodera na tvoj jemuke, kado tak ne nježno siromašne te ruke, Kad su Oka, kapnem apne na dlan, u Kristu kada nađem svoje noći dan. Radosno su vraćam se snome trošnom mjestu zakopijem oči vidim zlatne niti ljubav se sprema do mržnja, siva drema